Gure keska, dena da irigentzari buruz badalan bat eramakidena e bon, badakidugu, 2008-2006 eh, pikoz gauz horiek uh, tokiko irigintza planua behar dira berritzikasua, konformitatean emateko eta gisan. Bozkatua izatu zen uh, gauz hori uh, 2008-2006 turtea estapenean, hor eh, don ba dogo uh, uh, berrikuste hori bozkatua izatu dela esen Eta horba lan inportanta bat eraman behar dena eta ikusi dugu, ogo hilabetez ez garaela behin ere bildu gogo etorren eramateko, ikusti zerri buruz genai dugun egen gure errien nola ikusten dugun ondoko urteetan eta hil eite batzuk uh, behar didela, gauzak behar den bezala tokien emateko eta lanien hasteko eta bai, baina norkasik mandatuaren erdita, erditan gira eta lan hori eta laneko molde horiek eta ez ditugu oino ikusten eta konkretoki ekarriak. Horto anara, pixkat horrek eskatzen gaitu eta beharko ditugu gauz horieko bildik segitu. Azkeneko kontseiluan hor dila amorzion izatu dugu kontseilu bat eta hor agitu da berak ekgia zeuzten aldaketen ondotik BC ondorio ekartzen zuen egiari. eta ikusten dugun ikusi dugun gauza daz proiektu hogegegin brurainu eramateko aldean aldetik ikusi dugu gehigi bathau bozkatu dela. Kasik Kaik lauhun milako gegiaarri bat proiektu horentzat eta Erra nahi du, lehenago uh, zazpio mila euro azpitaik ibiltik ginen, eta hor pasatu da, miliun bat, pasatu eta rat. Erra nahi du, egon eindako berroita emezortziez dela erriaren uh, parte hartzia. Ikusten duguna da, gehiago gostako dela senpertar bakotsari. Eh? biztanlekeak hartzen duzula ikildu da, senpertar bakotsak irutu noio euro gehiago paratuko dituela. Eta hoi, biztan denaguk ez dugula alde bozkatuz, eta ez dugu ikusten proietu hortan eta aldaketu hortan, aldaketu hortan ez dugu ikusten, nun interesa horroku horra segitua izatu